Benvinguts a al programa Fantàstic. És de Ràdio Pinsenia. Per informació, és de 90.6 FM, per si no us en recordeu. Ràdio Pinsenia, la tot el dia. Ràdio Pinsenia amb consciència i alegria. Ràdio Pinsenia prop. 6 F Hola sóc el Llibert i el programa el fem la Joana jo sóc la Joana l'Oriol i jo ja saps que sóc el Llibert presento el programa amb la cançó d'Està guai. Sí, fot-li. Mm, mm, mm. ah, Està guai. Está guai. Yeah. <totipos> Sap que esperança dorm i va patint pel temps l'essenència et faces així com ets de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat i de petons prohibits la pluja fa feliç el bosc. El dia el mal es van vivint. Sempre que m'he callat els cops. Se m'ha anat que tant per dins si tampoc cal entendre-ho tot. Si no tenem d'en sergi rosa respirar com respiren les tardes, es pot estimar com s'estimen els arbres, sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú, aquella cosa que brilla per dins, que et va fent a tu, que em va fent a mi. Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls, som les llàgrimes. tan suspès, vol aguantar-se inert entre el vent, va prenent de les cros que es fa. dins aquest horitzó platejat i ha ploure igual que jo. I quan riu, riu de veritat, quan deixat de pensar en el després? I quan ja no carrega el passat, que aquí ningú n'és preparat? I passa jo, va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 Celebrem, de Miqui Núñez. Jo avui ja sé què regalar-me Tot allò que no vaig fer per agradar-me Ara només vull que em mani el cor Avui ja sé que he me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espalli. No vull fer marxa enrere. No faré. La felicitat m'espera. Jo vindré. No penso preocupar-me que la vida pot ser una festa. Balleu sense mesura. Sé que aquí res no és perfecta, Però ara penso perdonar-me els meus defectes No hi ha res que em pugui fer dubtar I estic deixant la porta oberta Perquè se'm vagin les angoixes que m'ofegen Aquesta guerra avui la guanyarem No vull fer marxa enrere La felicitat m'espera No penso preocupar-me que la vida pot una festa ballant. Espanta. sent el ritme la vida s'encomana fem un got per celebrar que som aquí i que passi el que passi fem junts el camí res ja no m'espanta ara sé que la força m'acompanya porta aquest got que brindarem serem lliures això ho celebrarem vellem sense mesura curant-nos les ferits aquesta cançó. Siguem animats lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Cantarem música... Ah. Ara us presentarem Músic de carrer. Vaig caminant com el firai, pres del seu vall sota els estels. Des de la Barcelona al caire, canten sirenes que en som rebels. Duc els tambos d'un mar en ruïnes, Soc pastor arran de tot un cint. Sempre pumeix val Pell, el sol ens crema si estem junts, crema la nit, malgrat camins sense cap casa, som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 És de xarangú. Ara parlarem del canvi climàtic. Ha fet molt aire, Tic. Ha fet molt aire. Ha canviat molt el temps per la confinació. Això mateix. Perfecte. ha canviat molt, molt el temps per la contaminació. I ara us direm unes, man, unes mentides que fan del canvi climàtic. Primera, que els, que els cotxes no contaminen tant a Barcelona, si, i segona, que, que els avions i els vaixells que contaminen més els deixen entrar pel seu per on sigui, mentides això, i limiteu anar amb cotxe i contaminar, no tireu coses al carrer i menja el mar, perquè si no els peixos i els taurons s'ho mengen i es fiquen malalts i fins i tot es poden morir clar. El canvi climàtic No mola Tenim que cuidar La natura El màxim possible hi ha, un... hi ha un nou disc De la bona vida De les princeses barbudes Que el podeu escoltar També Que és de la prehistòria I hi ha una cançó d'orgull cromanyó bona, no? Ara parlarà la Joana. Ara us la posarem. La, la, la, la, la. ara parlarem de l'alimentació. D'acord, comencem. Lo pitjor que, que es pot menjar és la sal. I també teniu que moderar el sucre i les coses. Com la xocolata, no sé, 6% de cacau, potser 70%, ho podríem ficar una mica més a baix... I s'ha de menjar una mica de mantega, oli i un grapat de fruits secs. Per la salut, va molt bé els llagums i el pa. El peix i les verdures. I, I, tam... I després de l'acord de... El, el dels fruits secs va als làctics. El formatge, i, i la llet i el iogurt tenen molta calç pels ossos, també te, però també tenen greix. I després, el que ha dit la Joana, els ous, el peix, la carn i el xoriço. Després, les fruites també s'han de menjar molt. I també les verdures, però sobretot els llegums, les patates, el pa, la farina, els espaguetis i els cereals. Tot això és important. Ara, prior, ara de l'activitat física, teniu que limitar, tant com podeu, activitats sanitàries. El que no es pot fer és estirar-se el sofà. Bueno, sí que es pot fer, però s'ha de fer poc. Va molt bé anar a córrer. I fer ioga, fe i fer ioga, i fer ioga, karate, peses i, i estiraments. I, des... i també jugar al tennis. caminar, fer natació, beure aigua i anar amb trineu, però sobretot un bon entorn al dia, escombrar, passejar amb el gos, jugar a pilota i regar flors. Va molt bé fer esport una vegada al dia, o més. A mi m'agrada molt la verdura i, i, el, i els cereals i els llegums i les patates i la fruita, però el que no m'agrada gaire potser és la salçola, clar. Potser la sala, sal combina d'anar amb altres coses, sí. A mi m'agrada molt la verdura, els espaguetis i el pa. I no m'agrada tant el iogurt i els fruits secs. A mi els fruits secs potser una mica i els jous potser el peix mig mig però la carn sí. i no ens agrada gens bueno no m'agrada gens a mi l'amanida l'anciam de l'amanida però, eh, però ho menjo igualment perquè és saludable bueno, poquet, poquet. Almenys, almenys una mica a mi no m'agrada ni els fons a mi no m'agraden els fruits secs. I la coca. Cola sense cafeïna. Sense cafeïna potser sí que m'agrada, però no és tampoc tan saludable. Clar. Adéu i gràcies per escoltar-ho. Ara ficarem la cançó de Verdura i peix. que em rapa el llum, sempre el mateix. Verdura i peix! El menjador aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot el, el plat ben, ben net. Verdura i peix! I a sobre tot bullit, no has pensat a fregir alguns ingredients? Verdura i peix! Uh... I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mama que així el nen creix. Verdura i peix! Ha! Patates sí que em bull, però no la que cull, la que es fregeix. Verdura i peix! La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix. Verdura en un menú infantil, per sort ja es prohibeix. Verdura i peix. Jo no em quedo tranquil quan el mercat ja hi veig. Ja hi veig. Verdura i peix. No m'agrada el no, La de verdura i el peix. Els més saludables nens ja m'avorreix. La mateixa cançó. O t'acabes la mongeta fredura, i escures la fredura, patateta. T'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga. Pasta ja et conec amb la mirada que és molt llest. Verdura Tot això no són espines, espines ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per, per sopar. sopar. Tot que així estan, que és molt petit, i quan toquen macarrons i pell. No m'agrada, no, la verdura i el pell. No No la verdura i el peix. No la, verdura i el peix. No la verdura i el peix. Després d'haver estat donant-li voltes, potser he estat de poques soltes. No enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura. I un peixet a la setmana, doncs tampoc hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix tot menjant verdura i peix. peix, peix, peix, peix. Dóna-li a Lluç i al rap una oportunitat que s'ho Verdura i peix. I la verdura, verdura xafadeta i amb t'unyina, doncs millor ara en bascret. Verdura i peix. No passa res en ser gras, però cada dia em veia més i més obert. Verdura i peix. La família està contenta, aquest nena madura, que bé que creix. Verdura i peix. Ara que si tinc més ganes de menjar amb una mi-mímica menys de greix. Verdura i peix. No és tan gustosa, no, ni tan salada, no, però s'agraeix. Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha percut les xutxeries. Ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïda no em traeix. Una vida saludable, un menú molt més estable preu molt millor si no menjo salmó i arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i cosiment que et sedueix. Verdura i peix! Ja m'agrada la verdura i el peix. La bartura i el peix, sempre grisix, sempre una greix, ja mateixix La verdura i el peix. Jo m'agrada la vacuna ja, gris, ja, gris, ja La verdura i el pe, molt grisix, mitja prop gris, ja Parlarem del temps. Fa poc van dir que nevaria, però això segurament no és veritat perquè, perquè... Perquè normalment van dir que avui nevaria i no ha nevat, només ha plogut. Clar, però potser algun dia d'hivern sí que pot fer neu, però de moment... Els radars meteorològics, res va res ojalà n'ha no vès no i ara i ara començarà l'estona de bromes Acudit. Papá, ¿cómo es que estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Porque Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Ahora tú. ¿Qué le dice un árbol a otro? Nos han dejado aquí plantados. ¿Qué le hizo un pato a otro? Vamos empatados. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No me mires que me pongo rojo. ¿Qué le dice un techo a un techo? Techo de menos. ¿Qué no. le dicen una pared a otra? Nos vemos en la esquina. Dos globos van paseando por el desierto y un globo le dice otro. ¡Cuidado, un cactus! Un hombre se ha comprado se ha comprado un coche gris y al medio de la calle dice gris muy fuerte y después y después otro le dice ¿por qué dices gris tan fuerte? Porque es un coche que es gris fuerte. ¿Qué hace un perro con un taladro? Está ladrando, mesqueira es bom, bueno. Ah, sí. Me vino un me vino un policía y me dijo papeles, yo dije tijeras, gané y me fui. Pero me está persiguiendo durante 45 minutos y creo y creo que quiere la revancha. Ficarem una cançó que es diu Alon... Ah, no, es diu Aloné. Okay. D'aquí? D'Alan Walker. Potser es diu Alon, perquè... Ai. extraordinary archaeological discoveries This may very well change our history books as we know. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. in never read. from the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 Ara, l'abril, us explicarà un conte. Del Xavier Salmón, of, para, de la llibreria de Quiberga dels Quatre Cantons. Una nena que va amb un cérvol i arriben a un bosc amb els arbres estan trencats i que no hi ha fulles, i comencen a veure fum i veuen una torre. Una torre que sembla una central nuclear. Com, la, com quina? Una tèrmica també semblaria, eh? La de ah. Cercs té una retirada bastant... S'assembla la de Cercs? Sí. Què hi volen fer, Cercs? Um, volen cremar molts plàstics, després la nena i el cèrvol es van acostant a la porta i obren la porta i entren i, i a dintre hi ha molts cables. I la nena baixa del cèrvol, s'acosta a tocar un botó vermell, l'està punt de tocar, el toca i la torre deixa de fumejar ja. I després s'adormen i comencen a sortir arrels. Tota la torre està plena d'arrels i comencen a sortir unes fulles. La nena es desperta i s'ha convertit en un bosc que hi ha molts animals s'abracen amb el cèrvol i marxen. Quan estan fora del bosc veuen tota la torre que s'ha convertit en un bosc i tornen a veure cotxes del revés i espatllat, teles trencades, edificis tombats i comença a ploure. Després, la nena senyala un lloc veu més torres que s'han d'apagar. Ara escoltarem i wait to hell I see this. Thing. <laughs> Damunt d'un cèrvol una nena avança, en silenci, petitona, per un paisatge immens devastat. A l'horitzó s'elvira una xamaneia fumejant, i si només calgués un xic de poesia perquè tot s'aturés. I ara us, ara posarem una cançó que es diu Salgo a la Calle, que és d'Electroduendes de eh, i que m'agrada molt. Vale, sí, perfecte. Salgo a la calle para no pensar, pocas coses me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me hago via la necesidad. Salgo a la calle para no pensar, pocas coses me hacen reaccionar, que me hago de esta realidad porque que me hago de la, de la necesidad de, de, de que algo va a estar ya que no te lo entiendes a ser igual la realidad es la realidad necesito saber que va a explotar que va a explotar porque tengo la necesidad no me de que algo sin sentido esta sistema es no, no, no, no me deja avanzar ¿De quién quería esta, esta ciudad? Esta es no estafa del camino parado, volve ay, sin sentido, este sistema no me he dejado en paz, protegiendo día a día esta ciudad. Desde el mar del camino bajado, volveré a no, volveré a no, volveré a no. i nos l'última cançó Està gu... Allí. Ai, no, no, no, In The Night, perdona Això Adeu Adeu, gràcies per escoltar-nos ni vull ser jo propi perill. Que la vida al pit, la vida al pit. No cal pensant que serà demà de mi, que si m'hi he de fer mal pensar un nom serveix. Cremo de desig, cremo de desig. Estava de per a i no pregunto res, la teva pell em fa saltar pels marges. senceres, van les arrels i floreixen. Ja ha marxat tot naigada vacances. Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales, aquí en l'ocas dels meus principis, la tristesa ha l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres morts. <fixi>